Kilenc. A legénység tagjai a szkafander raktárban bújtak bele a védőfelszerelésbe. Aki kész volt, annak a ruházatát átnézték a többiek. Igen, át kell bújtatni előről, hátulról, mutatta egy tapasztaltabb a másiknak, aki szemmel láthatóan bajlódott a szkafandere felvételével. Figyelem, rámpanyitása öt perc múlva. Szólalt meg az automatika hangja a hangszórókból. Elizabeth elképedve nézett rá az egyik legénységi tagra, aki egy hatalmas plazmavető lőfegyverrel jelent meg. Mr. Jackson? Azt minek hozza? kérdezte só doktor Elővigyázatosságból jól jön, ha kellemetlen meglepetés ér minket, válaszolt vigyorogva Jackson. Ez tudományos expedíció, nem kell fegyver, próbált hárítani Elizabeth. Rendben van, legyen igaza. Bólintott Jackson, majd ellépett a nő mellől. Látszott rajta, hogy nem hatódott meg a kutatónő szavaitól. A testek makrőmérséklete 37 Celsius fok, folytatta az automatika. David, maga minek vesz szkafandert? Csatolta be Holloway a kesztyűje biztonsági zárját. Nem értem, uram. Lépett oda kérdőn a szintetikus férfi. Nem lélegzik, nem igaz? Akkor fölösleges, folytatta Charlie. Azért terveztek ilyennek, mert az ember számára kellemesebb a fajtársai társasága, világosította fel fölényesen David a kutatót. Ha nem vennék szkafandert, rombolnám az illúziót. Maga tényleg majdnem ember, nevetett fel Holloway. A majdnem elég is, bicentett David. A kutató tekintetével fürkészte az androidot, próbálta megfejteni, hogy ezt hogyan is értette a gépember. Kis szünet után utolsóként a csapatból bekattintotta a skafanderes sisakját az űrruha nyaki részéhez. Egy sziszegő hang jelezte, hogy hermetikusan bezárta a testét az űrruhába. Charlie bólogatva kuncogott David viccesnek hangzó kijelentésén, majd elindult a többiek után. Ekkor kinyílt a belső zsilipajtó, és minden útra kész ember sorban belépett a csapatszállító járműbe, majd beszíjazták magukat a két sorban egymással a szemközt elhelyezett ülésekbe. Figyelem, rámponyítás 15 másodperc múlva hangzott el az automatika figyelmeztetése. Sok sikert! Kiáltott utánuk a hajón maradó személyzet egy tagja, majd sietve távozott. Rámponyítása, még három, kettő, egy, számolt vissza az automatika. A csapatszállító jármű ajtajai egyszerre záródtak, és az űrhajó rámpája hangos nyögéssel csúszott ki a talajra. A rámpa még le sem ért teljesen, amikor a lenyugvó napsugarai bevilágítottak a bentről kifelé induló járművekre. Egy csapatszállító jármű haladt elől, majd őket követte a két kisebb robogó, majd a sort a második csapatszállító jármű zárta. Charlie Holloway izgatottan húzódott Elizabeth só felé a mozgójárműben. Megölelte, és a szkafandere sisaküvegét a nőéhez nyomta. Ez csak egy kis lépés az emberiségnek, jelentette ki méltóság teljesen. Úgy gondolod? Sandított rá a nő. A férfi elmosolyodott, és úgy rántotta magához a kutatónő testét, hogy a két szkafander üveg nagyot koppant, majd Elizabeth mosolyát látva visszaült a helyére a többiekhez fordulva. Hú! kiáltott fel indián kiáltással. Mindenki élvezi a bulit? Tudom, hogy igen, válaszolt is a saját kérdésére azonnal. Ha-ha! Elizabeth mosolygott a férfi gyerekes viselkedésén, de a szemein látszott, hogy aggódik kissé azon, hogy vajon mi vár rájuk ebben az idegen világban. Elizabeth mereven nézett ki a csapatszállító jármű keskeny ablakain, az elsuhanó rideg tájat figyelte a lenyugvó nap félhomájában. Körös körül csupasz hegységeket látott. A nyélegyenes völgyben a járművek hatalmas porfelleget kavartak haladtukban. Az útjuk mentén éles, hegyes csúcsú, méteres sziklák ágaskodtak ki a talajból. Hey, – Hé, Fifield! – szólalt meg Holloway doktor, a társai felé fordulva. Kimutatott az ablakon egy távoli, kupolaszerű képződményre, ami messze előttük terült el. – Kérek arról egy spektográfiát. Tudni akarom, hogy természetes képződménye. Kapaszkodott meg Charlie az éppen megdötszenő jármű belsejében. Azt nem tudom megállapítani, de azt már most látom, hogy üreges, válaszolt Fifield a műszerei fölé hajolva. Erre a kijelentésére a többiek érdeklődve húzódtak Fifield háta mögé, és szemeiket az előttük elterülő látványra szegezték. Amint megérkeztek az előre eltervezett célhelyükre, a csapatszállító zsili pajtaja sziszenve emelkedett fel, hogy Elizabeth elsőként ugorhasson ki a poros talajra. Közvetlenül utána Holové bukkant elő a csapatszállítóból. Mire Elizabet mellé ért, a nő már be is jelentkezett a sisak mikrofonján. Prométeus, látják, amit látunk? Igen látjuk, van kép, válaszolta rádiónát Janek kapitány. A legénység tagjai mind lassan a két kutató mellé lépdeltek, szemeiket az előttük tornyosuló alakzatra emelték. A képződmény a legjobban egy ősi gigantikus, indiai sztúpához volt hasonlítható. Kiszen állsz? szólalt meg Ford, David felé fordulva. Igen, bólintott a nőre az android, a szkafanderes is a küvege mögött. Akkor hajrá! Néhány pillanatig még bámulták a hatalmas képződmény oldalfalait, aztán mindannyian elindultak egy bejárat felé, amely az oldalfal és a talaj között átongott. Amint közelebb értek a bejárathoz, egyértelművé vált mindannyiuk számára, hogy nem természeti képződmény felé haladnak. A stúpát hatalmas kőoszlopok tartották, ameddig a szemük ellátott. Ezek a lopok szabályos térközönként támasztották alá a teljes képződményt. Amikor a tartózlopok mellett elhaladtak, láthatóvá vált, hogy azokat négyzet alakúra faragták az ismeretlen építők, olyan formában, hogy azok a talajtól indulva fokozatosan szélesedtek ki, hogy minél nagyobb felületen érintkezzenek magával az építménnyel. Ez a cölöpös építkezés ismert eljárás volt a földön, olyan talaj esetében, amely ingoványos, de itt a kemény talajon megmagyarázhatatlan okokra mutatott. A társaság libasorban haladt. Amikor az építmény aláértek, ismét megálltak. Kinyújtott kezeikkel szinte elérték a fejük felett tornyosuló épület aját, amelynek felülete szinte tükörsimára volt csiszolva. Arra mutatott Holloway maga elé, ahol egy üreg tátongott, nem messze előttük. Az épület mintha összenőtt volna a hegyvonulattal. A sima falak mind odafutottak, másút nem is vezetett sehová, csak is ebbe a nyúl üregbe. A sisak monitorok azonnal elemezték a környezetet. Argon tartalom 1,4 százalék. 29,9 százalék. Adta tudomásukra mért értékeket az automatikus elemzőrendszer. Elizabeth megállt, maga mellé engedte Charlity, széttárta a karjait maga előtt. Menj előre! Csak utánnad! Nézett szokatlan komolysággal a férfi Elizabeth szemébe. Oké, vigyázz! a kobakod! tette a nővállára Charlie holové a kezét, intve az alacsony bejárati üregre. Prometeusz, most megyünk be jelentette a hajónak Elizabeth. Vettem jelzett vissza a hajóból Janek, gonterheltorcol. A kapitány nem szerette a meglepetéseket, márpedig most egy ismeretlen helyre kellett beengednie a csapatát. Ez akár óriási biztonsági kockázatot is rejthetett magában. Elizabeth két rét görnyedve lépett be a sötét nyíláson. Fényt csak a sisak lámpa és a kezében tartott lámpa sugara vetett elé. A háta mögül beszűrődő fény útját a mögötte sorban elhelyezkedő társai zárták el. Szép sorban tűntek el a szűk bejárat mögött az emberek, de alig haladtak pár métert, a belső tér kiöblösödött, és mint egy metróalagút kiszélesedett, hosszan elnyúlva előttük. Itt meg mi van? Ez valami folyosó? Szólalt meg valaki. Mr. Fifield, kérek egy szerkezeti képet az egész belső térről. Szólalt meg hosszú forgolódás után Holloway doktor. Fifield előre lépett, majd az oldaltáskájában való rövid matatás után kihúzott egy narancs gömböt, két tenyerébe vette, majd egy csavarú mozdulattal aktiválta. A fémtesten apró vörös ledek villantak fel. Ha érdemes itt valamit megnézni, azt a blökik megtalálják. Tette le nehéz váltáskáját a talajra Fifield, majd további három gömböt vett elő, és szépen sorban aktiválta őket. – Blökik? – kérdezte Ford. – Igen, blökik. A kopóim emelte magasba a szerkezeteket Fifield, majd egy szempillantás alatt már útjukra is bocsájtotta őket. A fém narancsok zizegő hangot kiadva magukból repkedtek egy darabig a csapat feje felett, miközben izzó lézerpászmákkal végig minden irányt feltérképezték a csarnokban az útjukba kerülő akadályokat. Pár kör után az egyik folyosói járatban eltűntek, hogy munkájukat a mély sötétségben folytassák. Fifield közben a másik irányba is elengedte a kopóit. Átszellemülten figyelte, ahogy azok is megkezdték útjukat, és az előző két blökihez képest a másik irányba távoztak. Fifield ekkor hangot is adott elégedettségének. Báú! Tette ezt úgy, mint a vadonban a teliholdat vonyító farkasok. Elizabeth Show ezt a gyerekes megnyilvánulást egy mosolygó fejcsóvállással nyugtázta. Prométheus, feltérképezzük! Léheget kifulladva a vonyítástól Fifield. Vettem, jelzett vissza Janek kapitánya hajóról, miközben a vezérlőpanel mellől felkelve gyorsan odalépett a parancsnoki híd terepasztalához, ahol hologramként lassan kibontakoztak a járatok, ahol a kopók éppen szorgoskodtak. A csapat helye pillanatról pillanatra egyre jobban kibővült, mindkét irányban holografikusan felépítve a környezetet. A hídon tartózkodók valamennyien a terepasztal köré gyűltek, és érdeklődve szemlélték, ahogy apránként két oldalról felépül az ismeretlen képződmény berseje a számtalan járatával. A mindenit, képett el a kapitány egy idő múlva. Közben a felderítő csapat útnak indult az egyik járatban. – Fifield, van valami? – kérdezte Holloway. – Igen, a azt mondják arra? – mutatott a férfi egy további mély járat irányába. Elindultak egymás mögött, amerre társuk mutatta az utat. Sisaklámpáikkal a környező falakat is megvilágították. David zárta a sort, néhány lépéssel lemaradva mindenkitől. Ő a kezében tartott lámpával pásztázta maga előtt a talajt, és néha visszafordulva a mély sötétbe világított. A csoport az alagútszerű járatból lassan egy kiszélesedő barlangterembe jutott. A falakon folyékony, vízszerű csobogással patakzott le a nedvesség. A teremben szemmel láthatóan nagy volt a páratartalom. A talajon csobogó csermelyekben folyt el az összegyűlő nedvesség. Ez meg mi? Sóhajtott fel holové, miközben megállásra intette a többieket. A talajból dárdaszerű kinövések meredeztek mindenütt. Némelyik derék magasság ígért az űrhajósoknak. Szemből, a távolból vörösen villódzó fények tűntek fel. Egyre közeledtek, majd hamarosan a fejük fölé értek a vadul stroboszkópozó felderítők. Fifield vadkutyái voltak azok. Ahogy föléjük ért a két szerkezet, már is alávetették magukat a Charlie lábai előtt átongó, mély üregbe. Ó, oh, Charlie! sóhajtott hangosan Só doktor. A felderítők távolodó zümmögése még sokáig hallatszott a mélyből. Elizabeth óvatosan legugolt a keskeny nyílás szájához, úgy figyelte a kopók villodzó távolodó mozgását. Közben Ford kisé távolabb állt a csoporttól, és felfelé bámult egy világító fénykör felé. – Atya ég! A napfény melegíti a vizet! – kiáltott fel meglepetten a nő. – Magas a páratartalom? – Igen, és a széndiokszid szint, amíg odakint abszolút toxikus volt, itt teljesen normális, kellemes! – válaszolt Holloway doktor a karján lévő mérőműszerek billentyűzetét nyomkodva. Elizabeth kérdőn tekintett a doktorra, amikor apró sziszenéssel és jelzőhangokkal kísérve Holloway űrruhája dekompresszált. – Mi az? Mi csinálsz? – Charlie, ne egy már! – ugrott oda a nő kétségbeesve a férfihoz, amint rájött, hogy az mit tervez. – Nyugi, bébi, nincs baj! Tehát itt valami atmoszférát állít elő. – David? – nézett Holloway kérdőn az androidra. David megfontoltan lépett oldalra, úgy válaszolt: A doktornak igaza van. Jobb a levegő, mint a földön kontrázott rá Ford. Terraformálást végeztek lelkesült fel Charlie Kérlek, ne csináld! próbált közbeavatkozni Elizabeth. Figyelj, Ellie, nyugtatgatta Holové doktor Sót nincs szükség erre a buborékra. Charlie ebben a pillanatban kipattintotta a tarkójánál a védő sisak Miközben sziszegve távozott a szkafanderben keringtetett levegő a sisakból, jól hallatszott a hajóból a szolgálatos tiszt üvöltése. – Holové, doktor, ne tegye! Hall engem! Ne vegye le a szkafander sisakot! – Ne! – sikoltott fel Elizabeth is. – Szoríts nekem! – kacsintott Charlie a kétségbe esette nőtrángató Elizabethre. Előrehajolt, és egy gyors mozdulattal kiemelkedett a sisakból. Lassan egyenesedett ki, miközben körülötte mindenki megmerevedett a meghökkenéstől. Holloway lassan levette az azbezt védő sapkáját is, majd egy késleltetett kilégzéssel kipréselte magából a levegőt. Mély lélegzetet vett, majd egy hatalmas üvöltéssel kiengette a levegőt. A szája csak ekkor húzódott széles vigyorba. Az üvöltése még másodpercekig visszhangzott a járatokban. Ekkor a többiekre emelte a tekintetét, és hatalmas kacagásba torkolta jelenet. Elizabeth megkönnyebbültentette a férfi vállára a kezét. Nem vagy normális, tudod? Csóválta meg a fejét, és a következő pillanatban az ősi sakjának biztosító zárja is sziszenve jelezte a rákövetkező következő műveletet. Prométeusz! Álljanak át a testkamerákra, ha nézni akarják ezt a komédiát. Levesszük a sisakot, szólalt meg ön elégültem Fifield, miközben már az ő sisakjából is kisziszent a levegő. Vettem, csatornát váltunk, nyugtázta a hajóból Ravel. Ravel fejcsóváva töltött magának egy pohár vizet. Na gyerünk, fizes! szólalt meg távolabbról Csanz hangja. Mit? Miért? Mi az, hogy miért? Valamit belélegezhető levegőt állít elő, az pedig terraformálás. Kacsintott sánsz társára, miközben épp a napi ebédjét kanalazta egy műanyagtálkából. Ravel odalépett hozzá, és rákönyökölt a hajó irányítópultjára. Kibámult a hatalmas üvegablakon, és tudálékosan válaszolt az alatta ücsörgő társának. Na nem, nem, mi az út céljára fogadtunk. Ha vélendet és marslakókat mondtál volna, akkor fizetnék. Ne vitatkozz! Száz kredit! Befizetlek belőle egy menetre, Miss Wickersnél, na?